Am nice, super date. Hai tare trește schimbă-i dă tricoul jos. Silence. dă nu să ninja îmi îmi să îmi să îmi